і поклав до кишені. Це вже було його неписане правилом. Хорошій грі не заважають. Роль дилера Зеник довірив своєму офіціантові Євану, котрий раніше працював на посаді Круп'є в казино, але був звільнений за незначні махінації з барменом на розливі. Техасський холдем спотлімітом, лімітом поважно, майже як у справжньому казино, оголосив Єван. Гравці мовчки розставили блайнди, а хлопчина роздав товариству по дві кишенькові карти і розпочався перший раунд торгів. Азарт заполонив душі гравців. Пригнічені ефімерні істоти розпрямилися у затінку сумління і з неприхованим інтересом відбувалися у зіницях очей гравців. Душі хворі на проказу. Ця скорбна хвороба, ця лінива смерть, роз'їдала їх зі середини та не видавала жодних зовнішніх фізичних ознак. Тіло перетворювалося на пересувний лепрозорій. Можливо, художник Поль Вуген чи шотландський король Роберт І були значно щасливіші хворі, бо хвороба їхня звалася просто лепра, у них гнило та розпадалося за життя тіло. Душі ж очищалися у монастирських шпиталях-лепрозоріях тріогравців, що розважалося на вулиці Замарстинівській, мало зворотню, але значно глибшу хворобу. У них гнила та розкладалася за життя душа, що відлежувалася, як хворий проказою, у затінку сумління. Невтомний карлик доглядав за нею з відданістю бергенського монаха, тримав у суворому карантині від очищення та щодня проповідував вовчі постулати». Префлоп так само безінтонаційно промовив Єван і роздав гравцям першу загальну карту. Розпочався другий раунд, і серед гравців промайнуло хвилювання. Наближався час блефу, а рівних слободів у цьому питанні не було. Блеф – ніщо інше, як ключовий момент у покері. Без нього не було би значної долі приливу адреналіну в зубожілі вени гравців. Заради таких відчуттів можна відважитись – Наблефування чистої води, тобто підвищувати ставки, практично не маючи шансу на покращення руки і сподіваючись лише на те, що суперники скинуть карти. Але надто частий блеф – це прямий шлях до програшу та банкрутства. Для філігранної майстерності треба мати нюх. Спеціальний нюх на сприятливе місце та час. Флоп – пролунало продовження гри. Тепер на борт столу здали три карти обличчям догори. Це були загальні карти, доступні усім гравцям. Зенек зайорзав на кріслі, і людині, не, підку... не підкутій, було б незрозуміло, чи то він справді нервує, чи може блефує. Прийшов час ставки за годинниковою стрілкою від батона. Це був Зенек. Затягуючи гру... Він відпив зі свого келиха ковток пива, потім, не поспішаючи, скуштував два горішки. Продовжуючи бавитись у потужного гравця, Зиновій поважно поцілував свої два пальця, складені на манер револьвера, і відкинув імпровізовану зброю собі на плече. «Чек!» – випалив Зенек і повернувся до Галієва, що сидів насупленим, від нього за годинниковою стрілкою. Цей жест означав, що Горський передав право на хід наступному гравцеві. Невеличкий блайнд залишився у грі, а тому торги розпочав Галієв, хоч і був передостаннім на першому етапі. У нього було два варіанти – або об'явити чек і нічого не ставити, або робити ставку, яка б відповідала правилам цього етапу. Звісно, що Галіїв вибрав друге. Не в його характері було пасувати з таким мізерним ризиком. Зенек продовжував таємниче слідкувати за розвитком подій. У своїх руках чолов'яга тримав комбінацію чотирьох карт однієї масті і сподівався вхопити шанс на отримання флеша. Слобода мовчки прийняв ставку Галієва та поставив аналогічну суму. Зенек, до якого знову дійшла черга, несподівано поставив у два рази більше, ніж попередній гравець, чим ще більше напустив довкола себе туману. Як тільки з торгами на другому етапі було завершено, дилер здав ще одну відкриту карту на середину столу. «Терн – етап третіх торгів», – оголосив Єван. Оскільки це був холдем-спот-лімітом, ставки в третьому раунді автоматично піднімалися у два рази. Відчувалося, що чоловіки безмежно насолоджуються грою. У такі моменти вони забували про все. Бізнес, проблеми, негаразди – усе відходило на другий план. Тільки гра і ніякої завади – до столу тихесенько наблизився офіціант, щоб поповнити напої в келихах, та Зеник засичав, мов змія, і чомусь пригрозив хлопцеві кулаком. У нього були свої чудосії, і одна з них – наближення під час гри будь-кого зі сторонніх. На його думку, ця людина могла несвідомо вкрасти фарт. Слобода із загадковою посмішкою відкинувся зручніше у кріслі. Спостерігати за Зеником було для нього справжньою насолодою. Як тільки торги на третьому етапі зрівнялися, ділер видав останню відкриту карту на середину столу. Рівер, як завжди стримано, об'явив Єван. Ставки покотилися столом, як і у перших двох торгах. Зенек продовжував свою політику, Галієв був німий, мов кам'яна глиба, а Слобода лише ліниво посміхався та розглядав опонентів. Він розумів, що перша гра є нічим іншим, як банальним розігрівом. Ставки на четвертому етапі зрівнялися, торги завершилися. Прийшов довгоочікуваний момент відкриття карт. На руках у кожного було по п'ять картонних папірців. Та ці папірці для них зараз надто багато означали. Це був не просто грошовий виграш, це був особистий престиж кожного з гравців. Не поспішаючи, чоловіки по черзі засвітили карти. Найкраща комбінація дісталася Назарові а зеників флеш зник так само, як ніжно замайрів на початку гри. Слобода почав ліниво збирати до себе банк, але його відволік якийсь незрозумілий галас. Чоловік відірвався від виграшу і